Хіба що ім'я у нас із ним одне. Та й був я тоді покинутим і самотнім. Можна подумати, зараз живеш із нею. Ні, але ми в одному місці. Дурень. І шо б ти спати, Васильку? Сам іди. Іншого разу навіть говорити з тобою не буду. Чого б я злостився? Я злюся? Розплющ очі. Це ти ж на всіх, скажений пес, і намагаєшся зберегти свої нещасні два метри та розвалену Буду, коли життя розвивається і йому немає часу валандатися з такими яблучними огризками, які ще вважають себе людьми. Намагався пояснити тобі, що до чого, а ти, мов, божевільний, тягнеш своє. Просто подивись правді в очі. Ну, добре, добре. Сидітимеш на веранді? Так, посиджу ще трохи. Трохи, мало не до ранку минулого разу просидів, будеш платити мені за світло. Не спиться останнім часом. Переживаєш? Та ні, просто обмірковую різне. Не звертай на мене уваги». У всьому будинку запанувала тиша, а незабаром, приголушене дверима, почулося хропіння старого друга. Валерій сидів і думав про те, скільки ще випробувань повинно випасти на долю людини, перш ніж вона заспокоїться на цвинтарі. Раніше він вважав, що повинен витримати будь-які удари долі, але завжди мав приховану надію, що колись таки усі удари закінчаться і все ж настане золота осінь, так званий заслужений відпочинок, перш ніж вона заспокоїться на цвинтарі. Сьогодні йому здалося, що люди не повинні доживати до старості, а всі, хто загинув замолоду, видалися щасливими. «Може, нас хтось прокляв, і тому ми живемо так довго», – подумав він, згадавши безрадісні десятиріччя, котрі промайнули йому в одна мить. Може, дійсно варто було самому перервати цю сіру низку обридливих випробувань. Ні, це лише втома. Ти просто зморився. І взагалі немає сенсу шукати відповіді на запитання, на які природою навіть не передбачена відповідь. І так буває, і так. Одне пригноблює. Смикаєшся, добиваєшся чогось, а все одно розумієш, що краще вже не буде. Мабуть, Правий Василь треба визнати себе за старим для чоловічих ігор і дати подіям розгортатися так, як їм забажається, залишаючись лише стороннім спостерігачем, чимось же це все має закінчитися. І було б непогано, якби воно усе закінчилось якомога швидше. Але не втручатися у перебіг подій означає здатися на милість ворога, подумав він несподівано, засинаючи за столом і посміхаючись, бо сон був найкращим подарунком у теперішньому стані. Із усього виходило, що той, хто зробив цей подарунок, приготував для нього якусь іншу роль. Частина третя Сутінки спокійні. Ранок був теплим. За такими ранками йдуть спекотні дні. Місто ще спало, і ніщо не турбувало його чудового спокою. Валерій минав в зачиненій крамниці, щойно помиті тротуари і политі клумби, пригальмовуючи на безлюдних перехрестях, де світлофори продовжували виконувати свій обов'язок ще за нічним графіком, на коротку хвильку блимаючи жовтими спалахами. Старий помітив, що дивиться на своє місто схвильовано, зачудовано, ніби бачить вперше, ніби в останнє.